коли почала вона прокидатись уночі від незрозумілих снів і підводити вдень книжки задумані очі. Відтоді це передчуття зростало разом з нею, обертаючись у таємничу певність, живлячи в ній надійну неповторну зустріч і незглибне чуття. Вона жила повсякчас, ніби шукаючи, вона була весь час нашорошена і пильна, загострено чуйна до кожного руху в тій ділянці, де скерований був її внутрішній зір. І тепер бездумно поринула на раптовий поклик, опанована блискучим і радісним поривом, віддавна в собі викохованим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 І коли б навіть нам довелося колись розлучитись, мовчи, скрикнула вона, це неможливе. Заспокойся, Марта, я висловлюю тільки припущення. Так навіть тоді я пішов би новий, я зберіг би до віку ті зміни, що ти в мені заподіла. Ти не переможна. Подивись мені в вічі, сказала Марта. Я хочу глибоко-глибоко дивитись тобі в вічі, я люблю твої очі. Дивись, прошепотів він, стаючи перед нею навколішки. І коли вона подивилась йому в вічі, вони поцілувались. Марта, скрикнув він у захваті, пригортаючи її.